Този живот ще се измени. Хубав светъл юлски ден Слезли сме от изгревния връх и току-що сме свършили красивите ритмични упражнения. Всички лица са светли и бодри, като че ли са още озарени от преживяното горе и при упражненията. Кои са тия, които се приближават към нас? Това са група туристи. Взаимно се запознаваме. Те са народни учители, които на минаване през езерата се отбиват в лагера. Колко са любознателни! Нали учителството е една от най-будните, най-идейните части на нашата интелигенция? С интерес разглеждат и питат за всичко. Посещават чешмичката, разглеждат надписа и разглеждат палатките, хижата. Разпитват за идеите, за книжнината, за дейността и прочее. После се събират около учителя. Пожелават той да им говори. Учителя почва така. Хората не са проучвали какво нещо е любовта. Те имат за нея смътно понятие. Те са проучвали сенките на любовта. Под любов аз разбирам единственото достъпно нещо, което може да сближи всички хора и целия свят, и всички същества от най-дребните до най-големите. Тя е единствената сила, чрез която животът идва. Няма друга сила, чрез която животът може да дойде. Аномалията в съвременното общество е в безлюбието. Щом имат любов, хората ще могат да влизат един-други в положението, в своите нужди. Като обичаш някого, всичко можеш да направиш за Него. Всеки човек има известна задача на Земята. Той не е дошъл така. Тая сила е единствената, която предвижда условията, при които човек нормално, правилно може да се развива. Там, дето няма любов, там има насилие, а пък насилието с насилие не се изгонва. Като дойде любовта, тя седи по-горе от силата. Да подчиниш любовта на силата, това е невъзможно. Тогава ти ще бъдеш нещастен. Като освободиш любовта в себе си, ще бъдеш щастлив. Когато човек не разбира любовта, идват страданията като едно последствие. И те подготвят човека да намери любовта. Тоест, те пробуждат човешкото съзнание. Любовта е едничката сила, чрез която щастливият живот може да дойде и добре да се организира. Разрешението на съвременните въпроси не е економическо. Сега всички хора търсят изходния път. Изходен път трябва сега. Единствената сила, която може да внесе изобилието е любовта. Какво нещо е любовта? Любовта е да обичаш другите хора така, както обичаш себе си. Ако аз имам един самун хляб, ще му предложа половината. Няма да му дам целия самун. Ако дойдат още двама, ще му кажа Я дай ти половината от твоята половина, а аз ще дам половината от моята половина. Защото малкото има едно свойство при любовта. Ако ние постъпим с любов, има един закон в света, който действа. Малкото се увеличава. Житното зърно е малко, но то се увеличава. Това, малкото житно зърно, храни целия свят. Така, като дойде любовта, ще имаме един организиран свят, Дето нещата ще растат. Това малкото, което се дава, ще расте. Сега най-първо хората трябва да се научат да мислят по този начин. Как построяваме една къща? Трябва да имаме една идея за нея. Трябва да се направи план на къщата от архитект и тогава да се построи. Иначе ще похарчим на празно средствата си. Цялото човечество е създало един порядък, който не можем да изправим лесно, защото хиляди години се е строило. На земята всичко е разумно, предвидено. Казват, има ли Бог? Ти щом живееш, великата разумност живее в тебе. Ти искаш да обичаш и да те обичат. Това е великата разумност в нас. Един човек иска да ти помага, това е великата разумност вътре в Него, която се проявява. Онова, топлото чувство в нас, което ни кара да се обичаме и да си помагаме, това е Бог в нас. А пък дето се озлобяваме един против друг, няма го Господ там. Сега единственото нещо, което е важно, то е любовта, която трябва да се приложи навсякъде, защото тя е най-разумното нещо. Тя ще ни въведе в света на разумното, в света на мъдростта, в света на светлината, в света на истината, а пък от истината изтича свободата. Ние искаме свобода. Трябва да обичаме, трябва да се учим, трябва да добием мъдростта и като добием знанието, ще добием свободата. Човек, като няма знание и да му дадат свобода, не може да я оцени. Редът, по който трябва да живеем, не трябва да го създаваме. Всички тия закони трябва да ги извадим от нашия организъм. Да видим как са построени стомахът, белият дроп и мозъкът. Те извършват специални функции. Всяка система трябва да се подложи на опит. Това, което имаме, се дължи на опита. То не е последната дума. Любовта и справедливостта трябва да се турят в живота на човечеството. Любовта има две страни – да обичаме, да дадем и да възприемем любовта. Значи правилно да даваме и правилно да възприемаме. Това е любовта. Ние сега искаме да не обичат хората. Има една любов на възприемане – да не обичат. А пък има една любов, която ние трябва да даваме. То е като жертва. Де се раждат сега споровете в света? Ако вие сте 10-20 души и има само едно 6, 6 1 кг вода, то ще се роди спор, че на едно дали повече, а на друг по-малко. Но ако ви заведа при извора, няма да има спор, понеже има изобилие. В малкото се ражда спор. Та сега, любовта е изворът. Като отидем при любовта, всичкото това разногласие, което има сега между хората, ще изчезне, понеже ще има изобилие, няма да има спор. Всеки може да вземе колкото си иска. Ако иска, едно шише. Ако иска, цяла каца да си вземе. Все едно. Този живот ще се измени. Но ако се измени в духа на старото, това няма значение, няма смисъл и невъзможно е. Няма връщане назад. Всичко, каквото става, допринася. Той е материал за градежа на Царството Божие. Като дойде Царството Божие, градежът ще почне с този материал. Това противоречие, което съществува сега е материал. Като се съгради, ще се види за какво ще се употреби той. Трябва да дойде любовта сега, за да се оправи светът. Въпрос. В колко държави имате последователи? Навсякъде. То е едно течение, което се раздраства навсякъде. Само трябва да се координират хората, да дойдат в координация. Въпрос. Колко са вашите? Всички хора и всички същества са наши и ние сме техни. Само, че не се познаваме въпрос За паневритмията какво ще кажете Вие сте учители В съвременното възпитание трябва да се въведат тия ритмични упражнения Има движения които са разумни Много движения не са разумни Има движения които подобряват мозъка Има движения които подобряват чувствата Има движения които подобряват волята Ако се въведат тия музикални ритмични упражнения децата ще напредват много повече. Всяка сутрин, половин час, ще се правят тия упражнения. Тия неща, ние сме ги опитали вече 15-20 години върху децата и върху възрастните, какво влияние упражняват. Всяка теория трябва да се приложи на опит и да се види какъв резултат ще има. Ние искаме да приложим и музиката като първостепенно възпитателно средство. Списание Житнозърно, 1938 г. книга 7-8